Biyo. na wewe naye zungumza naye kwa majina ni nani na ni monikiti wa mtaa au kitongoji kwa jina ninaitwa adriani Duere Sipipo ni mwannekti wa serikali ya kijiji Kizilaniaga baada taarifa za kwa kuna mtu aliuawa hapo ndio ilikuaje kwa ufupi tu huyo mtu kwa ufupi aliyemuua ni yake ma, marehemu ni nani majina alikuwa anaitwa Heska ana sexy ana umri gani alikuwa na umri wa miaka 30 na mtuhumiwa na miaka mingapi mtuhumiwa ana umri wa miaka 47 kwa visa vya ndani kwa ndani kwa Amba, sababu ambavyo ni vipi pengine nafikiri ilikuwa ni kwa kitu cha kwanza kabisa familia kama familia mtu na walikuwa na migogoro ya ardhi baada ya na migogoro ya ardhi wamepelekanana mpaka polisi polisi wakashuruhiana wao kwa wao wakarudishana kwa kwa walikuwa ni ndugu tukaenda pale tukashuruhisha ile swala tukawa tumemaliza ilini hiyo nafikiri ni mwezi uliyopita nifikiri kama mwezi ni siwezi nikakumbuka lakini kama ningekuwa na, na daftari langu ningeweza kukumbuka kwamba ilikuwa pale ngapi wakati tumefanya suru sawa huko nilifanya suru na ninaandika si hmm. kwa yokuepo basi tukawa tumemaliza ile suru hmm. nikatirudia hmm. tena mara mbili dio nimerisuluhisha mimi diwani pamoja na mpelaji tena ile ile ilikuwa imeshajipeleka la mgogoro huo mkasa kujisimu kwa lisi, wilaya akawa amenizusha kwenye kijiji tukachukulia mimi mheshimiwa diwani pamoja na mtendaji wa kijiji na lile chamba walilokuwa wanabishania, bichania tukaliweka mikatato lakini kumbe huyu bwana aliyemuua semeji yake Inasemekana ya kwamba alikuwa anampenda huyu mwanamke aliyemuua lakini huyu akawa amemkata lakini baada ya sasa pale yakazuka maneno mengine si unajua ya kwamba mtu akikupenda ukakataa unaona ya kwamba labda amefu aidhi au yemkuaja maneno mengine akaanza kumuita sijui ni malaya kama anaanani wakaanza na huko sasa baada kufikia pale juzi wakati ana anapata ana anafaiti huyu bwana nasikia walitokanana sana pale basi mshaka akamwambia kwamba Nitakuua baada ya kukuwa ameendelea kumkanyenya ndo akawa ametoa taarifa kwa mwenyekiti wa ya kwamba bwana mimi simejangu amezidi ya kwamba ataniua lakini sasa kulingana hekuli kwiliyo ni ikaonekana ya kwamba basi asubuhi ndio huyu aendelee kumchukulia hatua za kisheria usiku huo huo basi mauti kawa imenikuta akawa memuua kweli sasa kinachowakhibitishia ninyi kwamba ni kweli huyu ndiye amemuua nini a ya kwamba ni kweli aliyemuua ni ndugu yake ambaye alishuhudia kisa hilo kwa sababu alikuwa ndani ya nyumba na huyo alikatibu ndani ya nyumba kwa maelezo yake eti alisikia kama kitu kinalia kwa huyo alipokiza mwanu ndio akatoka nje akamona huyu jamaa anaishi ambaye ni ndugu yake kwa sababu ni ndugu yake na nyumba hii ni kama watu tano na sasa ninyi mmechukua watu gani sasa kama ni viongozi wa eneo mmemfanyaje eh, huyo mlaye mtuhumu eh sisi baada ya ya ya ya ku, nini sikuwa tu uma, baada ya kuwa ametuumiwa baada ya kupata taarifa nilikuwa kwenye msiba wa aka naye alikuwa amelala mifuaniki tulikuwa msibani hata nyumbani niliondoka na mkewe tukaenda mpaka maeneo yale tukaanza djkiada za kumtafuta tulimtafuta mpaka saa nane za usiku hatukuweza kufanikiwa kumkamata kwa maana hiyo mpaka sasa kinachoendelea ni nini hapo kwa sasa mpaka sasa kinachoendelea ni tungeuzwa na kuendelea kumtafuta kwamba kafikana mazingira yoyote yale tuweze kumkamata pamoja na wewe mwenyekiti nimeshirikisha uh, vyombo gani vinavyofanya uchunguzi katika hilo? Nafikiri baada ya hilo tumeenda tumetoa taarifa kwenye kituo cha polisi, kituo cha polisi, tukikuja tumefanya tathmini zake. Nafikiri na wao tukachukua picha zake, wakasema tuende nazo ili tuendelee kumtafuta na sisi tukioa tumefukata huyo mtumiiwa na familia na mpaka sasa iko wapi sasa mtumiiwa yeye na familia yake wanawake wote walifiaaenda ina maana na watoto peke yake familia yake na yeye amenpelekeza ipo kwa dada yake ambao ni watoto wanawake wote alifiaaachana nao watoto wanasemaje katika hilo nafikii watoto bado ni wachanga wana la kusema bado ni watoto wachanga ni kuanzia miaka 8 na na kushuka chini na vivi familia ya marehemu sasa familia ndiye maliu nafikiri hiki kitendo wametutukia ninaona jana tulikuwa kuna waziata na ndugu zao ya kwa mpokote pala atakapatikana wakitakalishi ili aweze kufuatiliwa na ukamaka maziko yamefanyika tayari maziko yanafanyika leo jioni Katika kijiji gani Katika kijiji cha kizilamiaga nakushukuru sana ninashukuru asante kwa ushirikiana